Сова. Сови нічні хижі птахи. Вони мають дуже великі очі з розширеними зіницями, що дає їм змогу добре бачити вночі. У них чудово розвинений слух, що допомагає совам легко полювати на дрібних гризунів, пташок та рибу. Оперення у сов м'якеньке, здебільшого сірих і рудуватих тонів. Велика сіра сова раніше жила тільки у лісах. Сьогодні цих птахів можна зустріти навіть у містах. Вони гніздяться на деревах, у парках і садах. Живляться мишами і пацюками, каже нами, жабами. Кроляча сова гніздиться в підземних норах у Північній і Південній Америці. Ці птахи викопують неглибокі нори або заселяють покинуті ховрахами. Яструбина сова будує свої гнізда на будівлях, у дуплах дерев, або заселяє старі покинуті гнізда яструбів. Сова визначає місце знаходження здобичі, виловлюючи найслабший шурхіт. Впіймавши тваринку, птах несе її пташенятам до гнізда. Скринька фактів Сови часто крутять головою прислухаючись до всього, і почувши найменший шерех, точно визначають його розташування. Арктична полярна сова гніздиться просто на мерзлій землі тундри. Місце оселення Місце оселення тварин – це ділянка земної поверхні, суші або водойми з необхідними для існування умовами. Воно забезпечує всім необхідним для виживання. У світі існують дуже різні природні зони. Наприклад, саванна, дощові ліси, пустелі. У всі часи тварини і рослини повинні були пристосовуватися до різних умов довкілля, щоб вижити. Наприклад, верблюди здатні жити в пустелі, бо вони можуть тижнями обходитися без питної води. Якщо умови проживання змінюються, приміром, якщо надовго припиняються дощі, то виникає необхідність пристосування до посушливих умов. Коли змінюється довкілля, тварини, на відміну від цивілізованої людини, не здатні так швидко пристосовуватися. Вони гинуть, тому що не встигають змінитися настільки, щоб вижити. Слимаки і равлики – Надають перевагу темним і вологим місцям. Поклади горщик з-під квітів десь у садку, так, щоб була щілина прохід. Через кілька днів ти знайдеш заселене маленькими тваринками середовище проживання.